47. Ha egyszerűségre szoktattad a tested, ne henceg vele, ha vizet iszol, ne mondd el minden alkalommal, hogy te csak vizet iszol. Ha edzeni akarod magad a küzdelmekre, magadban csináld, ne a kívülállók előtt. Ne ölelgesd a szobrokat, hanem amikor nagyon szomjas vagy, védj a szádba hideg vizet, és tának köpt ki újból, de ne beszélj ezekről senkinek.